Ràdios Limitat ve a 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Pella! 91, Francesc, FM La primera emissora local de d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona la 24 hores! Ràdios Limitat ve a 91.6 FM Cop de porta en 17 països. El prestigiós va ser de l'ajuda al desenvolupament. L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, l'ECID, amb 25 anys d'història, suprimeix un terç de les seves seus. Enrere ha quedat l'època daurada en José Luis Rodríguez Zapatero es van a a l'exterior de la solidaritat espanyola. L'ECID ha perdut els últims 3 anys el 70% del seu pressupost, però, malgrat això, el Ministeri d'Exteriors no relaciona directament la caiguda de dotació amb el tancament massiu d'oficines. Segons fonts oficials, la decisió es basa en una recomanació del Comitè d'Ajuda al Desenvolupament, el CAT, que va suggerir a Espanya que concentrés esforços actualment, dispersos en menys països on pogués tenir més impacte. La ECIT adueix que està aplicant aquesta recomanació i ho qualifica de procés de concentració per millorar l'eficiència i la qualitat. Fonts de la ECIT insisteixen que la supressió de seus, que va començar l'any passat, es realitza des d'un plantejament de sortida responsable. La decisió està recollida en el Pla Director 2013-2016. De moment, s'han clausurat 13 seus i el tancament de 5 mes va ser aprovat el 26 de març passat. Segons el Ministeri d'Exteriors, la cooperació espanyola viu un nou cicle que implica reorientar les estratègies. Les ONG estan indignades. Admeten que l'informe del CAD es recomana centrar-se en menys països, però critiquen, sense pal·liatius, la resposta d'exteriors. Això és una mitja veritat, un eufemisme, perquè els països que es queden no reben més. Això no és una estratègia de concentració, és una retallada massiva. Això és el que argumenta Jaimea Tienza, director de campanya Stoxfam. Per Intermmunoxfam, el problema real és serà l’impacte en el terreny, ja que estima que de cada 10 persones que rebien ajuda humanitària espanyola ara només en podran tenir tres. Això vol dir que no hi haurà ajudes per al drama de milions de famílies en crisi alimentària a l'Àfrica o en països en conflictes armats. Això és el que lamenta a Tienza, que considera que la retallada pressupostària convertés l'EFIT, que va ser el motor de la cooperació espanyola, en una agència de tercera. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 Comencem parlant de l'actuació per, em, per, per emplenar un esboranc a tocar de casernes. L'empresa municipal Bagur ha començat a emplenar l'esboranc que hi ha entre els pisos de regress de Regessa i la caserna situada entre el passeig de Santa Coloma, passeig Torres i Bages i carrer Gran de Sant Andreu. Un sot que l'estiu passat va ser causa de molèsties al veïnat, olors, mosquits, l'actuació. Es farà tot aprofitant terres sobrans de la intervenció urbanística que es fa a la Trinitat Nova. I avui també hem de parlar-vos d'escoles, perquè ha començat avui precisament el primer congrés de ciència de les escoles de Nou Barris i Sant Andreu. Les escoles de Nou Barris i Sant Andreu celebren el seu primer congrés de ciència. A partir d'avui i fins divendres, organitzat pels... Eh, centres de Nou Barris i de Sant Andreu. Al llarg dels tres dies, cada una de les escoles participants realitzaran les seves presentacions al Parc Tecnològic Bessa Nord. En aquesta edició hi han participat els centres educatius d'Aigua Marina, Amor de Dios, Bernat de Moïl, Can Fabrà, Doctor Ferraní i Cloa, El Sagret, Eulàlia Bota, Dolors de la Soledat, Salaciana, Oriol Martorell, Pegasó y la escuela Pia Luz Cardano va Víctor Catalá una informació que ens acaba d'arribar ens informa de que ja es la Salut Mental és un concert solidari de la Sant Andreu Jaç Van amb la Salut Mental. Avui a dos quarts de nou del vespre, a quasi no l'Aliança al Poble Nou, a la Rambla del Poble Nou número 42 de Barcelona, el Jaç la Salut Mental es trobarà en un concert molt especial. El jazz per la Salut Mental és una iniciativa de la Federació Salut Mental de Catalunya i de la Sant Andreu Jaç Van amb l'objectiu de donar suport a les persones amb trastorn mental i les seves la Sant Andreu-Jasban és una formació que va néixer al barri de Sant Andreu l'any 2006 sota la direcció de Joan Chamorro, saxofonista i contrabaixista, amb una llarga i reconeguda trajectòria i una extensa discografia amb músics importants del panorama jazzístic mundial formada per joves d'entre 7 i 18 anys, és considerada la Big Band més jove d'Europa. Entre les veus confirmades pel Concert Solidari amb la Salut Mental es troben les d'Andrea Motis, Eva Fernández, Magali Datsira, Paula Berzal, Alma Armengou, Alba Elmergou, Elena Panyar, Alba Esteban, Eduard Ferrer, Rita Pallès i Ruth Marguenda. Federació Salut Mental Catalunya aglutina més de 60 entitats de tot Catalunya de persones amb problemes de salut mental, familiars i amics. Dóna serveis a les entitats federades i a la població en general. Treballa per la inclusió social de les persones amb trastorns mentals i per la millora de les polítiques públiques dirigides a aquest col·lectiu. GES ja per la Salut Mental és una iniciativa de la Federació Salut Mental Catalunya i de la Sant Andreu GESBAN ja amb l'objectiu de donar suport a les persones amb trastorn mental i les seves famílies. Podreu aconseguir i les entrades anticipades a salutmental.org i a codetickets.com. El preu és entre 10 i 16 euros en cas d'infantil i adults i també les podreu aconseguir el mateix dia del concert a les taquilles per un preu de 12 i 18 euros en cas d'entrades infantils i d'adults. Parlem ara del Sant Andreu Teatre perquè l'escola CIRC organitza Flick Flag CIRC. Això es realitzarà al SAT. Més de 900 infants participaran en el Flick-Flack-Circ, un espectacle de circ en el qual posaran a practicar les habilitats rítmiques i artístiques que han treballat durant el curs a les classes d'educació física. A partir d'avui i fins divendres, el Sant Andreu Teatre es convertirà en escenari de luxe del Flick-Flack-Circ, on gairebé un miler d'alumnes d'una trentena de centres educatius de Barcelona hi representaran un espectacle de circ. L'alumne representarà la història Aprendre a volar, una interpretació del llibre Història d'una gavina i del gat que l'ensenya a volar de Lluïsa Sapulvedan, el qual es reflexiona de manera didàctica sobre l'estil de vida actual. El Flicflexir té per objectiu de promocionar l'aprenentatge de les habilitats rítmiques i artístiques dels infants, nens i nenes del cicle superior de primària, mitjançant l'aprenentatge durant el curs a les classes d'educació física, de figures i acrobàcies de circ. Les representacions seran cada dia en dos tons, d'un quart de 12 a dos quarts d'una i també a un quart de 5 i a dos quarts de 6. Podeu trobar més informació sobre els programes d'activitats esportives en horari lectiu a la web de l'esport als fa més grans. I per últim doncs, acabem el nostre recorregut informatiu del dia parlant de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix una xerrada precisament sobre l'esport en femení. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us oferirà avui a les 7 de la tarda una xarrada amb el nom l'esport en femení. L'entrenador d'un equip femení guanyador ens parla de la seva experiència. I qui és? Doncs Nani Kiu, entrenador del Club Natació Sabadell i tricampió d'Europa de Waterpolo Femení. Aquesta xerrada tindrà lloc a la sala d'actes de la lluteca Bella Vella José Barbero i recordem que l'aforament és limitat. Doncs aquí una estona el que farem és parlar precisament del barri de la Trinitat Vella. Ara el que fem serà una petita pausa, escutem una mica de música i tornem tot seguida amb més informació. Fins ara. i margem Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble, a Ràdio Trinitat Vella. Doncs senyores, senyors, que estem a les portes de la Festa Major de la Trinitat Vella i doncs, avui volem parlar precisament d'aquest barri de la Trinitat Vella perquè tenim amb nosaltres, aquí als estudis, amb en Josep Maria López. Molt bon dia. Bon dia. Que és el president de l'Associació de Veïns i Veïnes d'aquí del barri de la Trinitat Vella. Doncs explica'ns, eh, fa, fa ja pocs dies, o fa uns mesos, es va posar en marxa la segona fase de la campanya de civisme de la Trinitat Vella, que és el que podem dir al respecte? Bé, bueno, de moment la fase aquesta està en fase d'intervencions a, a zones i a comunitats de veïns que es detecten a zones una mica problemàtiques i s'està actuant sobre això, hi ha un bon resultat i un bon feeling, la gent les presta bastant perquè fins ara desconeixia tot el tràmit i tot això, i per el que sabem i els informes que ens presenta l'Ajuntament bueno, pues, té bastanta acceptació. Eh, de moment s'està fent en una zona considerada una mica problemàtica que, eh, mitjançant queixes de veïns i detecció d'incivismes als carrers de, en quant a escombreries, botícies, rentar i estendre la roba, pues, tot això s'està pues, posant en marxa i, i dona bon resultat. No vol dir que després... Aquesta, aquesta intervenció es faci més amb uns altres carrers del barri una mica més per, in, per in, intuir a la gent de que educàvem uh -huh. que, bueno, que la notícia i les escombreries tenen que anar al container de, de cada color i ah. tot això Però, bueno, de moment hi ha bons resultats sobre això perquè la zona conflictiva en concret a quins carrers estaria? Bueno, parlem sempre d'una zona que de denominem zona zero que és la zona de final de Verge de Lourdes i, ah. i, Foradada, i la zona del límit de la presó i els, les vivendes del patronat que hi han per allà el carrer ah. Paret del Pugar peníscola, o sigui, a dir de, de zona de la presó cap allà però bueno, això no vol dir que persones també del barri es vegin mm, incivismes públics que dius, ah. doni don, no? També Bé, nosaltres en aquest sentit hem pogut parlar amb alguns veïns de Trinitat Vella i ens han dit que a la nit és difícil de sortir el carrer bueno, en aquella zona. No? Sí, bueno, a part d'això pues, també és veritat de que hi ha ja la gent, i més ara de cara a l'estiu, això s'ha demanat també a l'Ajuntament, que faci un esforç ah. perquè durant l'hivern la gent no sortim tant al carrer, però desgraciadament per naltres i la forma de viure nostra és surti uh -huh. al carrer, ocupa places, ocupa bancs, Clar. i això provoca pues, això, una equidocitat a la gent, que li toca pues, aquestes zones que, que uh -huh. s'aglomera gent i fa xiroll, desgraciadament. Bé, nosaltres uh -huh. bueno, el que li demanem a l'Ajuntament i, i als mitjans policials és que bueno, es facin veure per detectar aquests problemes, sigui la plaça o sigui el Paramanjón o en sigui. No? Uh -huh també hem de que a les últimes cases dels antics funcionaris de, de la presó de la Trinitat Vella ja s'han n'han Sí, bueno, aquest projecte, com sabeu, crec que ja es va explicar aquí, doncs mm. pues, van quedar dos cases, bueno, dos pavellons, hem de dir dos pavellons, mm. eh, que estan units, un tenia un pleita judicial que el, que el funcionari ja crec que ha arribat a un acord, i l'altre, que va ser el primer que es va ocupar, doncs pues, encara queda una persona o dos, crec. Mm que encara fa ús d'aquell espai mentre no se'n derroquessi l'altre i sabem de que s'està negociant amb ell per donar-li una sortida perquè ell inclús estava disposat a buscar o que li busquessin una vivenda social mm. i no es negava a pagar és el que sabem de totes maneres d'aquest tema igual que d'uns altres així que segurament ara em preguntaràs mm. anem a curiosament a la, al, al districte al, al regidor el senyor Raymond Blas si volem parlar de, de, de molts temes que encara estan en, per enllestir-se perquè la gent ho comenci a veure siga l'endorocament que com saps i, uh -huh. i van dir a final d'any ja, ja va quedar tot el perímetre net d'allà va sortir un projecte d'ús de tots els espais en els uh -huh. quals hi ha un pàrquing hi ha una zona d'esbarjo, hi ha una zona esportiva perquè uh -huh. la gent si, si la reparteixes no s'aglomera tant uh -huh. i de moment si passes per allà pues, l'únic que veus es fan i brutíssim uh -huh. i bueno, pues, això és el que volem intentar accelerar i, i, i que ja es posi en marxa uh -huh. Uh -huh. Precisament a aquests terrenys doncs, hi ha l'aspiració d'aconseguir que sigui una zona de referència al barri de Trinitat no? Sí, sí bueno, evidentment com sabeu la presó el règim obert encara està aquí el que, que volem fer com a barri és poder aprofitar tot el perímetre que va quedar alliberat sí. i eh, en el seu moment quan surti ja definitivament el règim obert no, sí. no volem dir presó perquè dir presó ara sembla que no sigui però és una presó que simbòlicament encara està aquí sí. i com sabeu el projecte que, que es va fer amb la legislatura anterior i acceptada per tots els partits polítics, allò provocaria una remodelació de tota aquella zona molt bonica i que revolucionaria tota aquella tot, tot aquell aquella part del barri eh, que, desgraciadament, pels veïns que, que viuen allà pues, ha quedat una mica desassistida uh -huh. no? quan es serveix i tot ja o sigui, hi haurà les, la, la, la zona de la Trinitat vella nord, la zona sí. de la Trinitat vella sud sí, correcte, la, aquella zona coneguda com a zona nord doncs mm -hmm. pues, bueno, l'Imona em dona l'impuls perquè si no al final acabarà trencant-se el barri en dos i, i desgraciadament degut a tota la problemàtica aquesta no és agradable passar per allà i veure tot això que, mm -hmm. que encara veus allà el districte el que ens ha dit que ha, ha posat ha, està ajudant a evitar conflictes veïnals a través d'un equip municipal que han creat. Sí, no? correcte, correcte això és el que t'explicava bueno, tenim aquí, la veritat ah. que en quant a, a, a temes socials ah. el districte està, està per a la labor perquè li preocupa aquest tema igual que quan les cases aquelles van ser ocupades per gent que, que va fer-vos de l'espai i tenim un equip aquí que, que canalitza tota, totes aquestes problemàtiques de convivència actuen in situ, o sigui eh, si algú necessita perquè per una intervenció la tingui que fer no el veí i tingui que tindre problemes amb el resta de gent, uh -huh. doncs ells intervenen s'identifiquen, ajuden o sigui, en cap moment es va de cara a fer una sanció o castigar algú, sinó que s'intenta mediar uh -huh. i bueno, fins ara no aconsegueixen i en aquest sentit en un altre ordre de cores hem de dir que continua la remodelació de la carretera de Ribes. Sí, sí, sí, bueno, parlant de la zona nord, clar, nosaltres sempre li vam donar preferència a aquella zona de la, del perímetre de la presó i, i la presó sortissi, desgraciadament ens han topat sempre amb la problemàtica de que allò no sortirà hasta que no surti tot el règiment obert i es faci la futura substitució de la model, que això tothom, tothom és conegut, però que, bueno, que la remuneració de carretera de Ribas, com veieu i sabeu, s'està fent. El uh -huh. Pas de Vianant hi serà un bulevar per comunicar amb un futur tot això. Uh -huh. I l'obra pues, ja està començada a la primera fase, faltan dues fases per fer, uh -huh. tindran un impacte bastant considerable perquè provocarà que des del, des del començament de carretera de Ribas, Bar Caracas, ja el tràfic quedarà limitat, només al tràfic que entri al barri per parapet del Pulgar i Peñíscola i, bueno, al pont també s'està fent i el mm. ascensor. Bueno, s'està fent. Mm. S'està en la primera fase. Falta, com dic dos, les mm. més cares, precisament encara no s'han començat. Mhm. Mm perquè el que també volíem comentar és que la Mariana doncs, aspira a ser una zona més humanitzada del sí, que és ara. Sí, sí, clar. Quan, quan dic que això de les les fases més cares, realment parlo de que l'entrada de, de, de Josep Avelló, on comença la carretera de Ribas, mm. amb l'altiritat nova, la, la carretera de les Lloses, la, el carrer de les Lloses, a l'altre costat, allà hi haurà una circunvalació que ens farà entrar via un carrer des d'allà cap, cap al barri sense tindre la necessitat de fer tot el recorregut i s'especificarà també si se li guanyarà un carril a la Meridiana aquí a la carretera de Ribas que hem nombrat abans si li guanyi un carril perquè la gent hi haurà un carril bici que comunicarà i farà tota la perifèria del barri perquè la gent pugui fer esbarjo per aquesta zona i tot això està previst de fer-ho desgraciadament encara el veí no ho veiem i torno a dir que demà tenim una reunió amb el districte per tots aquests temes, encara cara i ulls posar-li data, diners mm. i finalització. Perquè del tema del carril Busbaó ha estat una mica desastre. Sí, bueno, sí per, lo que sabem, no... per lo que sabem, en aquest fondo... Això a... no funciona. No, a, això ha sigut un fracàs mm. reconegut públicament per tothom i, i desgraciadament és llàstima veure que no es fa ús com es mm. devia i bueno, no, no sé, mm. no, té, té una difícil solució. Diguem que la Tritapella està visquent molts canvis a nivell d'urbanisme, moltes obres que encara que actualment siguin una mica molestos pels pel pel, pel veïns que viuen aquí i que tenen encara els queda molt de temps sí. perquè finalitzin, s'està doncs, posant en marxa un canvi molt important de la Tritapella. Sí, sí, això s'ha de reconèixer. A una de les nostres grans reivindicacions, reconeixem que som un barri del districte, bastant marginal perquè bueno, tenim, dintre del rànquing actualment som el cinquè barri més pobre de Barcelona uh -huh. eh, sempre exigim a l'Ajuntament que bueno, que la sortida a Europa cap a Europa és Trinitat no? Eh, Trinitat vella sempre li, sempre li apretem al districte en aquest sentit eh, evidentment això suposo que ha calat una mica i bueno, pues, li volen donar un impuls perquè perquè la sortida de Barcelona i l'entrada de Barcelona via Europa quedi una mica més remodelada no és la mateix entrar per la Diagonal que entrar per la Trinitat està, mm. està claríssim però els veïns es queixen molt d'aquestes de... bueno, veïns... obres són entenen que aquesta obra bueno, dore... a veure, nosaltres això ja es va explicar i inclús el districte va explicar no, en un plenari com quedaria tota aquesta remodelació igual igual que no hi ha nombrat per exemple el carrer Turó de la Trinitat també es va quedar amb el pla de barris per, per fer peatonal i el carrer ai, a dalt de Turó a, Osona, a Osona, i també mm, tenim el compromís de començar-ho i evidentment això serà la sortida i l'entrada del barri vam planificar-ho amb l'Ajuntament de que no fossi tota la vegada per no impactar uh -huh. el tràfic intern del barri uh -huh. Bé, bueno, la gent sempre, de lo poc que, de lo poc que ens fan, pues, no més falta que potser estem. <ríe> no, clar, no. perquè el, el que és turó de la Trinitat encara entren camions de sí. gran tonatge. I... Bé, bueno, no, sí, clar, els, els negocis que han aquí via, mm. via Mercadona i via àrea de lliçona encara entren. Bé, bueno, a veure, tot té solució sempre quan es planifiqui bé, no? Però bé, bueno, evidentment, de cara al veïnat... Uh -huh. mai contentes a ningú perquè el que li posen una parada d'autobús davant de casa seva no li agrada uh -huh. i el que li posen perquè no viu allà li agrada però bueno, no hi ha queixes de moment de moment. Uh -huh. El que també podem dir és que els botigues de la Trinitat Vella volen que es potenciï més el comerç de proximitat Sí, sí, això és veritat Això de gran... es no. treballant Sí, no? sí, sí l'Ajuntament té un projecte i, i sabem perquè hem estat a, a uh -huh. converses, a com, converses. Uh -huh. De que precisament això vol potenciar el barri i el comerç perquè desgraciadament s'està quedant sense i tenim el hàndicap de que tenim al costat un gran, una gran àrea comercial que perjudica molt el, el barri.quí parle sempre parlen de la mateixa s'ha de conscienciar el barri de que bueno, s'hauria de potenciar per la, la, uh -huh. la sala. salvaguarda d'aquests negocis no perquè. Són pocs i bons, o sigui, no podem perdre'ls. L'Ajuntament fa promocions, aviat faran una mostra de comerç també a la plaça per activar-ho, es fa molt sovint, però bueno, això ja depèn de l'usuari i també, evidentment, torno a dir que som un barri molt pobre i la crisi afecta molta gent. Demanen mm -hmm. també els botiguers els comerços una mica d'ajuda, per evitar la seva desaparició. Sí, sí, sí, ja et dic que, que l'Ajuntament fa un seguiment d'això i vol potenciar-ho i ajudar-los perquè bueno, a nivell d'impostos suposo que eh, saben que no és un moment per, per exigir tant i més a barris com aquest. No? A veure, també, també sabem de que vol obrir un àrea, de a dir, turística, turística que volen potenciar que el parc de les aigües sigui i, i ho és dintre del, de l'entorn turístic de Barcelona, una à bastant important. Volen potenciar bé que la gent de Barcelona o de la gent que visita Barcelona pugui arribar all. Això mm. què, què implicarà? Pues que li donarà un impuls i comerç a tota la gent que pugui vindre. Mm. Sí en aquest sentit que la Fundació Treni Jove doncs, ha destinat estat gestionant uns microcrèdits no, per ah, sí. promoure l'ocupació. Mm i que pugui doncs, el barri millorar sí, en aquest sentit. Sí, dintre de les ajudes, de les ajudes que, que estaven parlant d'això, doncs l'Ajuntament va crear un, un, un, un, un àrea de potenciar comerços per gent que estiga aturada, com ella ha dit, com tu acabes de dir, tenir jove potència ja com, i, i assessora, tot l'expedient de les persones que vulguin acollir això van destinar l'import de 45.000 euros, que no està limitat en cap moment sinó que l'Ajuntament va estudiar que si era necessari possiblement el pogués doblegar o que la fosia així de moment sabem de que a la primera tanda del, del concurs es van presentar s'han otorgat dos, dos van descartar uns quants suposo que perquè no complien les, les condicions i que evidentment el pla no té data de finalització eh? o sigui s'ha ampliat i es donarà al marge tot el que sigui necessari. Mm -hmm. És important que també donar aquesta petita ajuda a les persones que estan en problemes i que volen ser sí, emprenedors, sí. que això no es diu es... i perquè a més a més també està sí, sí. beneficiant el barri. Sí, sí veritat, mm -hmm. això s'ha de reconèixer que és una gran idea mm -hmm. perquè és una forma de que la gent que tingui alguna, alguna empremta de, de muntar un negoci o de... O de o de remoure'l, doncs tinc aquesta, aquesta ajuda que bueno, és bastant significativa perquè no tothom pot aconseguir avui un dia via bancària un crèdit si no tens un, una nòmina o una garantia d'una epoteca o digue-li com vulgui a l'Ajuntament amb això i és un, és un préstam molt tendre i sense, sense molts problemes d'aconseguir-ho sempre quan selleixis els prerequisits de, de les condicions dels plecs de, de sol·licitud. Uh -huh. I abans parlàvem de, de civisme i hem de dir que la residència que tenim aquí al carrer... Madriguera. madriguera exacte doncs eh, en aquests moments està duent a terme que persones que tinguin algun tipus de disminució psíquica doncs, acompanyi gent amb persones eh, amb la mobilitat sí, no? sí, sí, problemes també, de mobilitat eh, sí, també és veritat perquè bueno, la gent desgraciadament hi ha gent gran aquí que, mm. que va viure i ha viscut-se pel barri que avui en dia pues, té una edat una mm. mica i l'edifici de de benestar social s'ha pues, eh, potenciat aquesta, aquesta necessitat, com sabeu i sabem tots aquí als famosos locals de terrenys, vamos, de la benzinera uh -huh. ens havíem promès de fer una residència d'avis de fa molt temps, uh -huh. era una promesa de les moltes que avui en dia, relativament fan els polítics di, diguem polítics en general perquè ja ni entrarem en color ni la ideologia de ningú, però bueno el que sí que és veritat és que ha coincidit i ens al·leguen sempre el mateix, que les crisis sempre ens afecten als barris pobres mm. i això, doncs, de moment, com veieu, un... hem aconseguit que s'hi ha i ja, aviat s'obrirà un pàrquing perquè no, no hi ha cap interès, de moment, no és rentable per ell construir una residenciada. I el tema de l'assistent social... L'assistente social, doncs, torno a dir-te que demà el senyor regidor... Demà però Podem saber més, Podem saber més. Eh, mm. és una reivindicació que continuem demanant-li perquè en, mm. bueno, em sembla una mica tercer mundista de que un barri com aquest amb les necessitats que hi ha mm. cíviques i, i econòmiques mm. i la gent que de la no està passant malament tingui que anar a la franja de les Sosa o bon pastor mm. a fer tràmits. O sigui, l'Ajuntament sempre diu el mateix. No, telemàticament es pot fer tot. Telemàticament una persona de 70 anys no no sap com entrar ni a internet ni sap trucar per telèfon i si damunt li obligues a agafar un bus i un o un metro i gastar-se un billet de metro si no té diners, pues té un problema perquè en aquest, en aquest sentit que parlàvem de la residència com està el tema de, del quAP que ja estàveu bueno, gestionant el QAP, sí, el quAP bueno, aparentment ara parlaré jo individualment jo l'he fet servir els caps de setmana i bueno, mm. les atencions són ràpides no hi ha cues Mm, crec que ser, bé, abans de l'estiu s'obrirà una altra àrea de les quatre fases que hi ha no sé si és, mm. és l'àrea mental i bé bueno, a nivell d'ús no hi ha moltes queixes eh? mm. bueno, tenim reunions amb sanitat de, de la franja d'aquí de, del Vall d'Hebron que perteneix a aquest ambulatori i bueno, dintre de, dels nou barris que som, que perteneixem aquí no, a veure, demanem sempre el mateix, un seguiment, però mm. no hi ha moltes queixes Uh -huh. També ens ha arribat la informació de que el districte està impulsant una mesura de govern per realitzar uns cents d'habitatges ocupats a Trinitat Vella sí, sí, sí, això també és un altre projecte que, degut a les ocupacions uh -huh. indiscriminades que van haver-hi de, de gent que, que va fer ús del, dels pabellons de la presó bueno, d'aquí ja van començar a saltar vivendes que estaven desocupades uh -huh. eh, vam exigir una mica de control sobre això perquè, a veure, en cap moment en cap moment l'associació de veïns s'ha negat o està en contra de que s'ocupi una vivenda si les famílies ho necessiten. Mm. El que passa que també és veritat que el tipus de gent que entri en una vivenda ha d'entendre que s'ha de regir per unes normatives, ser una mica cívics i no provocar problemes amb la gent. Mm. Eh, a L'Ajuntament va intervindre, va crear una àrea i encara està treballada, una mm. i té sensat els pisos o vivendes o blocs que tenen pues, aquesta problemàtica. Sempre quan generin problemes amb els veïns, sinó no l'Ajuntament aparentment no té res a dir, ni en altres tampoc. Mm -hmm. I alguns temes nous que hagin sortit ara, que puguem parlar, que puguem dir aquí el barri de la Trinitat Vella. Ostres. Podem avançar alguna cosa o... No, vamos, crec que hem tocat suficients temes, per donar perdona, si... <coughs> no sé si em deixo alguna cosa, crec que no, però bueno, mm. jo crec que la clau aquí, evidentment, se m'ha passat de dir-vos que amb aquesta reunió que tindrem amb el districte, doncs mm. pues, eh, farem una, una assemblea pel barri per informar, perquè som un barri imparitit i, i el boca a boca funciona mm. i, bueno, pues, a partir d'aquí, pues, a veure què quina mida de pressió podem fer si és que hem que fer-la, perquè crec que sí perquè avui dia els polítics només creuen quan apretem una mica mm. i bueno, bueno, hi ha una cosa que sí que, sí. que t'has deixat de preguntar mai' i jo t'ho adelanto sí, sí. i és bastant important aquí, com sabeu eh, disposem d'una sèrie d'espais o de centres mm. i l'última vegada que vam estar amb el distinte pues, se'ns va adelantar pues, se'ns va dir de que l'Ajuntament avui es, es desprenda del que considera que no és rentable el digui el contrari és així el centre cívic ho volen, ho volen deixar en mans de gestió mm -hmm. semiprivat anem a dir-ho d'entitat de, mm -hmm. bueno, en un principi quan us van dir, ens ho van dir en una reunió així una mica sorprenent parlant d'una altra cosa van començar a preguntar bueno, i, què, com, i no van ser molt explícits mm -hmm. eh, és una cosa que es preocupa el centre cívic considerem que és un centre cínic de Trinitat Vella i no volem que això acabi amb entitats ni amb mas privades, evidentment, perquè crec que aquest barri no, no mereix. O sigui, no, no dir no tenim ni, ni assistència social, només fa falta que privatgin un centre com aquest. Eh, demà, torno a dir, amb aquesta reunió, volíem aclarir-ho perquè el que no podem permetre és que això acabi amb més d'una entitat privada que aparentment, segons es diuen, no tindrà cap repercussió econòmica sobre el veïnat però bé, bueno, basta, basta que tu diguin perquè sempre vegis exemples que, que, que un comença, comença a veure i sí. això no és permissible Un d'aquests exemples podria ser el, el, casal, el casal de barri de Sant Andreu que Correcte. dissabte Correcte. Va, Correcte. es va embolicar una... Sí, sí, sí coneixem la problemàtica sí, sí. de, de, de l'harmonia i bé, bueno, a veure el centre cívic Eh, té una activitat bastant interessant i creiem que, que ja dic, és històrica dintre del barri és com perdre l'emblema de, de l'església del barri no? sí, sí. i bueno, pues esperen que no sigui així. i el que fa la biblioteca de la Trinitat ve ja José Barbero bueno, aquí hi ha un, unes activitats mm. un, dintre, de la, dintre de la de la biblioteca molt importants considerem dintre de, de, de l'associació de veïns i el veïnat que aquest, aquest edifici i aquesta institució està donant un impuls i esperem que la gent doncs... Pues, pues... Potser hi havia unes expectatives al principi mm. i ara, doncs segons hem pogut parlar amb la biblioteca, aquestes expectatives no s'estan complint del, del tot o, o s'estan complint a mitges o a través dels actes que organitzen doncs, aconsegueixen gent, no? Però... Sí, sí, sí, sí. Bueno, evidentment, clar... Eh fan moltíssimes activitats conferències, xarles activitats per a infants bueno, això és com tot o sigui, jo per exemple perteneixo al club de llibre mm. i en un principi eren 5 i ara som 12 mm. eh, no vol dir que, que tothom també s'ha d'entendre que no tothom disposa de temps per fer mm. i més en la situació que avui en dia es viu no? econòmicament la gent arriba molt a la casa però bueno, mm. té molta activitat la veritat, i, i té un bon mm. ús doncs si et sembla parlem de la festa major de Trinitat Vella que comença aquest divendres mm -hmm. i un dels actes a destacar, un dels actes importants que hi ha dintre d'aquesta festa major doncs, és que el centre cívic de la Trinitat Vella acollirà una exposició de fotografia per celebrar aquests 30 anys de, de la piscina sí, sí, sí, 30 correcte. anys ja de, de poder gaudir d'aquest equipament sí, correcte, és una altra, una altra instal·lació que, mm -hmm. que el barri va lluitar i va, va aconseguir gràcies a l'esforç de molta gent que es va implicar Uh -huh. Es fa un acte com bé al centre cívic uh -huh. i bueno, evidentment el divendres ja començarà amb el pregó, uh -huh. el pregó de, la, de la Festa Major uh -huh. i durant tota la setmana pues, pues hi haurà una sèrie d'activitats. Uh -huh. També el dia 6 al centre de Trini Jove uh -huh. es fa una, la mostra d'activitats sí. que, uh -huh. que es desenvolupen allà, de gent que, que treballa sí. allà. I, bueno, doncs, pues, espero que la festa sigui dintre i que el temps acompanya evidentment, perquè sempre acostuma a plorar algun dia determinat. Sí. Eh, <ríe> És jo, una tradició, això. Sí, va. hi haurà capgrossos, a música, tot tipus d'activitats públiques tancades i obertes per tothom. I l'Associació de Veïns de Trinitat Veia també col·labora sí, sí, molt. Sí, nosaltres, nosaltres farem el dia 8 al Parc de la Trinitat, una mitja popular per tot el barri, que esperem que sigui la, la major participació que pugui haver-hi per la gent és gratuïta, evidentment, això ho assumeix l'Asociació de Veïns uh -huh. via, via subvenció, com sabeu i bueno, esperem la major participació per la qual quedeu uh -huh. invitats tots uh -huh. i esperem que pugueu assistir doncs això, esperem que aquesta Festa Major de la Trinitat Veia sigui tot un èxit i que la reunió que teniu demà al el districte també sigui prou fructífera perquè puguin sortir altres temes que puguem anar comentant també des d'aquí. Doncs pues esperem que sigui així i la primera vegada esperem que tinguem bones notícies i que la Festa Major evidentment pues sigui un èxit, que sí que segurament ho serà. Molt bé. Doncs Josep Maria López, de president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Veia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. I ja saps que aquesta és casa teva i que qualsevol informació que tinguis al respecte del nostre barri doncs, que serà molt ben rebuda i que ens agradaria doncs, que ens la fessis arribar. Molt bé, gràcies a tots i bon dia a tothom. Molt bé, bon dia. Molt bé, doncs ara fem una pausa i tornem. Un bon dia, o potser... Una nit Prop del mar jo m'havia de dormir Quant de cop el cel s' pla de llun i un cel negra surt sense venir' el ll Lntament la sala el va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 i les plomes de color de nit I el seu front mil milraig de tot suau L'ocei rei coronat Portava un bon dia blau Amb el bec la cara em va tocar El seu coll em vaig trobar a la mà Llavors, qui qui? I llavors que jo vai sap aquí imatge del passat, Volien dur en mi. Vol bon ocell por' bat al país. T'tres temps, sigues el meu amic. Com abans, en som més d'infant colllit tre morant estels i més estels Com abans, en somnis clars d'infant Com abans damunt d'un númvol blanc. Com abans, tu i jo sol enss' trenn i a l’illa tal la pluja ja ens Negre tu vas els al sol cau pel cel, Tot d'un emprenngu el bú. tabani Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs Precisament hem de parlar d'aquest primer congrés de ciència de les escoles de Nou Barris i de Sant Andreu i per aquest motiu anem cap al centre de recursos pedagògics d'aquí de Sant Andreu. Parlem amb la Montserrat Gavarró, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns com s'organitza, com es porta a terme aquest primer congrés de ciència de les escoles de Nou Barris i Sant Andreu. Doncs eh, aquest congrés ha sigut una iniciativa doncs, dels dos centres de recursos mm. perquè teníem coneixement doncs, que en altres eh, ciutats eh, també ja es feia aquesta, aquesta iniciativa i per tant ens va semblar molt interessant que els infants fossin protagonistes d'allò que estan fent... Doncs a l'escola i ho poguessin doncs, compartir amb els companys de la mateixa escola i mm. amb altres d'altres escoles. Mm -hmm. Són tres dies? Són tres dies, avui és el primer dia, ha sigut la inauguració del Congrés, demà i divendres mm -hmm. s'acaba el Congrés. I on està realitzant aquesta...? S'està realitzant el Fòrum de Tecnologia de Nou Barris, mm -hmm. eh, el Parc Tecnològic de Barcelona Nord. I vosaltres, des d'aquí, des del Centre de Recursos, com heu organitzat aquest congrés? Amb quines ganes? Doncs eh, la implicació doncs, en totes les escoles, amb el professorat, doncs, que estan aduant a terme experiències de treball en torn de ciència, uh -huh. i, i llavors s'ha doncs, eh, fet tota l'organització, doncs, que clar, de, des de... Totes les eh, propostes, s'ha uh -huh. fet una formació pel professorat i a més a més, també s'ha fet doncs, tot un treball doncs, que estan fent les escoles amb els, amb els alumnes, amb els nens i nenes a les escoles. Uh -huh. Perquè podem saber quines escoles i quines, quins treballs s'han pot a terme les diferents uh -huh. escoles d'aquí? Les escoles participants nhi ha 12tze 12. Uh -huh. 12. I llavors doncs, eh, seria maco doncs, que demà féssiu, per exemple, una, una missió directament des d'allà al Congrés i que uh -huh. els que hi estan participant eh, doncs, poguessin dir alguna cosa. Eh? Del... Uh -huh. Avui doncs, hi ha hagut la inauguració del Congrés uh -huh. i com ara s'han presentat doncs, experiències de... De quarta, una de quarta primària, de què i que surt del nostre cos, una altra també sobre el cos humà de primera primària, una altra sobre els peixos, mm. una altra sobre la sostenibilitat al parc central, una altra la reproducció de les cèl·lules. Això són les que avui s'han compartit allà, en aquella sessió d'avui. I demà n'hi doncs, ha totes unes altres i divendres unes altres. És a dir, que esteu implicats eh, força amb aquest primer congrés. Exacte. Hi ha una implicació doncs, eh, i vinculació doncs, amb el territori i en, en fer eh, treure i compartir que siguin els nens eh, i nenes els que expliquin allò que estan fent amb l'acompanyament i el treball doncs, de, dels mestres. Si doncs, et semblat et passo a la Susanna que també té alguna pregunta a fer. D'acord, doncs. Hola, bon dia. Hola, bon dia. El pes tan important d'aquest primer congrés de ciència és que, el que acabes de dir, no? són els alumnes, els propis alumnes, els que porten davant dels seus companys d'altres mm -hmm. centres treballs d'investigació científica, <laughs> podríem dir-ho, que han estat treballant durant el curs, no? Mm -hmm. És important que la ciència es vagi donant els primers passos, es vagi introduint a poc a poc entre, entre els joves, Exactament. entre els estudiants. Exactament, i és fan a les escoles, però a més a més amb aquest esperit científic, amb què els nens i nenes es facin preguntes sobre allò que veuen o que volen saber, per tant que contrastin, que les seves, eh, facin les seves hipòtesis i treguin les seves conclusions. Uh -huh. és inculcar aquest mètode científic de, no només d'investigar sinó també de potser de madurar i de veure també desenvolupar-se com, com a persones com a i com a ciutadans i que pensar que també que la investigació o quan fem és una tasca d'equip i que els equips a més ho han de compartir vull dir perquè el servei es va construint a base de molts... Eh, de molts coneixements no? i per tant el compartir uh -huh. el coneixement també és un element doncs, eh, molt bo uh -huh. mm. Cal destacar que també aquests alumnes no han fet els treballs sols no. que han comptat amb el suport de professors que Clar, també els donaran sí, un cop sí, de mà que És l'element capital i imprescindible també per fer doncs, que, que tot això rotlli doncs, a les aules i amb els nens I, nens. Ja. I també que els donaran suport a l'hora de presentar els seus treballs davant Exactament. dels seus companys sí, sí no és fàcil. D'acord. Doncs Montserrat Gavarro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ara en tot cas no pengis perquè el nostre company t'agafarà nota del número de telèfon Perfecte. i perquè puguem fer la connexió demà. Molt bé. Així en directe seria molt interessant. Doncs sí. A veure, un moment. Eh? A, a, et passo un ells i nosaltres de moment escoltem una mica de música i tornem. Passes les tardes, retallant algun records. No surs de casa ni de la teva habitació. La Joplin i el Marley'ad mirenen des de la paret. Sembla que riuen, veientte reciclar moments. fam ballar, la sombrabra sis el teu cau La teva ombra no ha ballat, No només la força d’un lllamp la pot fer tremolar. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.. Doncs tal com us comentàvem en començar el nostre programa d'avui, Jazz per la Salut Mental és un concert solidari de la Sant Andreu Jazzban amb la Salut Mental, que es realitzarà precisament aquest vespre. I per parlar-ne doncs, tenim uh, precisament el màxim responsable del Sant Andreu Jazzban, com és el Joan Chamorro, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, com es presenta aquest concert que precisament realitzareu aquest vespre? Bueno, pues, eh, per la nostra part amb molta il·lusió, eh, sempre de fer un concert és, ens agrada i a més a més quan la causa és solidària i en aquest cas pues, amb, amb aquesta agonització que ja fa temps que teníem ganes de col·laborar, doncs pues, encara més, o sigui que amb molta il·lusió. Perquè vosaltres sou una de, de, un de les claus eh, organitzatives d'aquest concert, no? Bueno, nosaltres l'organitzem, nosaltres prestem la nostra música i, i això perquè, per, per, perquè, per inquilir en aquest acte i que hi vagi moltíssima gent i que es recodi eh, diners doncs, perquè vagin a la, seva, a la seva organització i puguin doncs, continuar treballant amb la seva tasca, mm -hmm. que és molt maca. No? En aquest sentit doncs, es van trucar ja fa temps i, i ens, havia, ens ha costat trobar una data i al final la vam trobar és aquesta i, i bueno, és, sembla que està bastant bé de gent. I, a veure si s'omple sí, sí. perquè teniu alguna persona que, que conegueu més de prop que tinc, que pugui patir aquestes malalties mentals a veure, jo, jo en el meu cas personalment no però sí que, sí que és veritat que, que, bueno, que és una malaltia que afecta, que, que afecta molta gent i llavors tot el que sigui pues, ajudar això doncs pues, pues, per la nostra part és perfecte, no? però bueno, jo personalment no ho conec, no, no tinc al meu costat ningú que, que, la, que la pateixi. Doncs et passo amb la meva companya Susana que també té alguna pregunta a fer. Hola Joan, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Eh, sou vosaltres als organitzadors, com va sorgir el fet d'organitzar un concert benèfic al Casino d'Aliança per re recaptar fons per les, eh, la salut mental? Bueno, tal com li comentava el teu, el teu company, eh, nosaltres no som els organitzadors, nosaltres som una, una, una societat que es diu Sandu i Esbán, un grup de música que treballa pues, perquè... perquè eh, treballem perquè els nens pues, entre 8 i 18, 19, 20 anys en pues, aquest tipus de música i llavors portem un altre anys i, i llavors eh, bueno, pues, tenim un ser públic i llavors des d'aquesta de societat que, que s'encarrega sobre aquestes coses de la salut mental es van posar a contacte amb nosaltres mm -hmm. la, Federació, la Federació Salut Mental de Catalunya i llavors per oferir-nos pues, aquesta possibilitat de participar en, en un acte en el qual pues, ells poguessin mostrar la seva feina eh, la seva tasca diària i després també per poder recaudar fons per, per pues, continuar amb aquesta feina i nosaltres pues, eh, bueno, ens va costar una mica trobar la data però al final es va trobar i, i això és el que nosaltres farem. Anirem a tocar i, i esperem que la gent s'ho passi molt bé i que vingui molta gent, contra uh -huh. més gent, més, més bons. Molt bé. <ríe> doncs recordem que serà aquest vespre a dos quarts de nou al casil 1 de l'Aliança del Poble Nou, que es troba a la Rambla del Poble Nou, número 42. Uh -huh. I esperem doncs, que sigui tot un èxit aquest concert i aquesta activitat que realitzeu a través del jazz per la salut mental. Molt bé, pues moltíssimes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. No, a veure si... A veure si anem ja directament cap a la nostra habitual agenda, ens queda pràcticament 30 segons. Aprofitarem per comentar alguna cosa. Bé, doncs coses que... Per coses que precisament doncs, en parlàvem ahir no? que els tallers aprenem, arriben a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero els a... tallers d'intercanvi lingüístic aprenem, arriben a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i participar-hi és gratuït i les inscripcions són obertes. Doncs marxem, bona tarda